Mine korte øjeblikke, mit livshistoriehæfte. vi er nu kommet til syd 11, og historien hedder Strikkeklubben et fællesskab. En gruppe beboere og naboer i Remisevinge Nord satte sig sammen ved gavlen til opgang 95. Her var der nogle bænke og borer, der var velegn til at slappe af på en lun sommerdag. Det, de lokale møder ofte gjorde nede i 1970'erne. De sad og hyggesnakkede alt imens deres børn rendte rundt i nærheden og legede. Inde i gården var der små legehus og store sandkasser, som tiltrak børnene. Kvinderne nåede en kop kaffe, enkelte havde håndarbejde med, og så snakkede de løst og fast om dagligdagsproblemer og børnepasning, og hvad skal vi lave til middag i dag? Sådan kunne sommeren hurtigt gå i et hyggeligt fællesskab. Efterhånden lærte man hinanden godt at kende, passe af at hinandens børn, hvis man skulle et eller andet sted uden for hjemmet. På et tidspunkt begyndte mændene at blande sig i aktiviteterne, når disse fik tidligt fri for arbejde. Og med tiden blev drikkeriet suppleret, eller afløst af tidens lipfragmilk, en sødlig og frisk perlende hvide Den blev mere og mere populær hos damerne. Enkelte af damerne havde farvet lille glæ på, som tørklæde. Det var der ingen, der tog notits af. Mændenes mere og mere blandede sig i damernes gørmål førte til en slags rekonstruktion af disse oprindelige hyggeaktiviteter. Der kom system i tingene uden, at det at gik ud over det hyggelige. Man aftalte at mødes hos sin på skift, sådan cirka hver eller hver anden måned. Så stod den på aftensmad, gerne flere retter, og med rødvin til hovedretten, og hvidvin til forretten, hvis den var en del af menuen der begyndte at tegne sig et hyggemønster. Man fik sludder, debatteret og informerede. Alt kunne bringes på banen. Nogle gange kunne det gå højt for sig. Det var hovedsageligt mændene, der skulle markere sine synspunkter. Damerne forsøgte så at dyste gemytlighederne ned. Det sluttede altid med en slags forsoning uden at bande af. Gruppen fortsatte med at kalde fællesskabet for strikkeklubben, hvor den rettere burde kaldes for drikkeklubben, hvis man måler for det antal tomme vindflasker så en sådan aften kunne efterlade sig. I begyndelsen kunne disse fire ægtepar godt klare sig med en halv flaske vin hver på en hel aften, plus selvfølgelig en lille en til kaffen, slutten af med drinks eller kold øl. Så var klokken også i nærheden af midnat, enkelte gange mere. Gruppen holder stadig sammen, her snart 50 år efter. Dog har naturen blandet sig, så vi ikke længere er fuldsageligt. Vi har mistet en af mændene og en af kvinderne. I tidens løb har vi puttet penge i en rejsekasse. Således har vi hver anden år kunne tage en betalt weekendtur forskellige steder i Danmark og i Tyskland. Besøg i vennernes sommerhuse i Sverige, Nordsjællet og også er der også blevet til. Nu rejser vi sjælden. Enkelte er blevet mindre mobile.